Ніколь не використала шансу, коли до неї виявляв прихильність київський журналіст. Фронтовий товариш батька, котрий розшукав родину друга, правда, запізно. Ніколь розуміла, що відбувалося з сином. Що він винуватив її в усьому, не замислюючись про те, що не будь її, то і його б не було. Бабуся Ніколь усе розуміла та не виправдовувалась. Що б це змінило? У рідному містечку Кажарк на південному заході Франції вона, сирота, була вихована прийомною дитиною в сім'ї церковного органіста, у якого, крім неї, було ще двоє своїх дітей, молодших за Ніколь. Не те, щоб її ображали, але дитинство минуло в хатніх та городніх роботах, зашиттям, плетенням шкарпеток та рукавиць і в молитвах. У війну, закінчивши курси сестер милосердя, попри незадоволення мачухи, дівчина покинула містечко разом з командою шпиталю Червоного Христа. І більше не повернулась. У своєму новому житті Ніколь практично нічого не розповідала про своє дитинство та юність та ніхто й не розпитував. Звісно, снилися їй рідні краї, але думка шукати сім'ю органіста та названих сестер була безглуздою. Це могло нашкодити синові, як свого часу нашкодило чоловікові. Та й колишня релігійна її сім'я ніколи не зрозуміла би втечі до комуністичної країни атеїстів. Своєї релігійності ніколи ніде і ніяк не виявляла, як і взагалі мало розповідала про свої ранні роки. І тільки маленька Полінка, подарунок небес, що так несподівано наповнила її життя сенсом і сердечним теплом, підслуховувала інколи увечері, як бабуся шипоче в ім'я отця і сина, і святого духа. «Ще не набридли тобі мої дурниці? Як там Корея?» «Не набридли. Цікаво пишеш. З дому виходила?» «Ну, Корея як Корея. З дому виходила, купила хліба, колбаси, пляшку вина і якоїсь гідоти для миття домівки. Але скористалася лише вином та хлібом. Перекладом не займалась. Не можу зосередитись». Подруг не запрошувала. Немає у мене подруг. Була одна ще в інституті. Та десь зникла. Та то окрема історія. Може, колись і розповім? А зараз не маю сил. Знову хочу спати. Зараз загорнуся в хазяйську чудернацьку ковдру, зшиту з картатих клаптів тканини, та знову порину у царство сумного Морфея. Гей, мала! Пляшка, видана на самоті, звісно, не кримінал. Але ти той не зловживай. Ну хто ж це сам з собою п'є? Та й плиту не завадило б вимити. Вже майже тиждень, як захостилася у новій оселі. А ну, до роботи. Почни з малого. А там, може, складеш себе докупи і візьмешся за переклад? Погано, що тобі на роботу не треба щоранку ходити. Воно якось мобілізує. Одягнутися, нафарбуватись. З людьми хочеш чи ні, але мусиш зібратися. А ти замкнулася, на всіх образилась, колупаєш пальцем в вавку. А ну, мий плиту і вікна. Ну, хоч на кухні. А ти не забагато на себе береш? Розкомандувався. Вимила і плиту, і вікно. На жаль, не можу вислати фото. Коли виїжджала з попереднього помешкання, розгепала свій цифровик у тріски об підлогу. Разом з усім тим, що нестерпно згадувати. От і молодчина. А за переклад, коли візьмешся? Чув колись приказку, на війні на застуду не хворіють. Тобто коли є важливі справи або якийсь форс-мажор, організм мобілізується. Хіба у тебе немає важливих цілей? Ну, власних, гідних цілей, а не сопливих нарікань, що життя лайно, люди сволота, а ти – нещасна жертва їхньої підлоти та обставин. Чекаю на текст, що вже є. І не пий сама. А краще – взагалі не пий. А мені і на одинці з собою не нудно. Це швидше правило мого буття, ніж виняток. Життя ще раз нагадало, що найнадійніша опора людини всередині, а не ззовні. А приказку цю я чула. Та в мене не застуда. В мене щось на кшталт контузії в мирний час. Чи ти хотів сказати, що мені не вистачає війни, щоб мобілізуватися? Може, може. «Знайди когось, кому гірше, ніж тобі». У мене за дві години виліт до Нікарагуа.